מזמור קמ"ט הללויה. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלקם. יהללו שמו ומחול, וטוף וכינור יזמרו לו. כי רוצה אדוני בעמו, יפאר ענבים בישועה. יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פפיגיות בידם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו הללויה.